Sziasztok, német Attila vagyok. A prezentációm az kb. ennyi, ugyanis kedves kollégáim ma délelőtt közölték, hogy akkor én ugye jövök ide este. Mondom, melyik este? Az? Ma este. Jó, jó. Úgyhogy megpróbálom személyes sármommal eladni az idei tervünket. Szteptánc ma nem lesz. Igen? Hú. Nem akarjátok ti azt látni. Na, és ott hagytam a puskámat. Magdi, megkérhetlek, hogy juttass. Ez borzasztó, csak a felét hoztam ide annak, amit akartam. Azt, azt, azt, azt. Meglepő módon ez egy Galaktika magazin. Nem tudom, ismeritek-e. Ez havonta megjelenik, és van valami fény? Mindegy. Ah, ott volt a fény. Szóval, ez a Galaktika magazin, amit most egy kicsit próbálunk megújítani, mert miért ne? ez így jó. Megpróbálom így a fényfoltokba. Vagy? ez egy Angelina Jolie a címlapon. Szereti ön az ilyen fényt. Igen, köszönöm szépen a segítséget. Egyrészt ugye, hát azért alakítjuk ezt át, mert hogy a Galaktika most ünnepli a 40. évfordulóját annak, hogy először megjelent, tehát hogy ez ugye 1972-ben volt, és ezt új rovat struktúrával, több irodalommal, és ilyen interjúkkal ünnepeljük. A végcél az az, hogy 20%-kal több irodalom legyen benne, ami eddig nem 100% volt, tehát még lehet növelni. A rossz hír az az, hogy a terjedelem nem fog nőni, csak az irodalom aránya a magazinban még egy valamiért kihoztam ezt, ahogy kikértem. Köszönöm szépen. Ezt az újságot, ugyanis a hátlapján szerepel az idei első könyvünk, amihez már van borítónk is, és szintén nem fogjátok látni. Ez Steven Baxternek az Időhajók című regénye. Hova szerepet? Nagyon jó. Erről annyit érdemes tudni, hogy Hát Steven Bachztert lehet ismerni Magyarországon egyelőre abból, hogy a novellái jelentek meg Galaktikában, illetve megjelent négy regénye, amit Arthur C. Clark-kal közösen írt. Hát, ez kicsit nyílt titok, hogy, hogy ő írta igazán ezeket a regényeket Clarknak nak a, a tartalmi kivonatai vagy vázlatai alapján. Na, ez az első önálló regénye, ami magyarul megjelenik. Angolul annak idején ez a, az A.G. of féle időgépnek a századik évfordulójára jelent meg, nem véletlenül, annak a történetét folytatja ugyanis, tehát a, annak hőse az időjáró indul benne új utakra, az egészen távoli jövőbe is, de igazából nem akarom én lelőni a poénokat, ami az érdekességét adja azoknak, akik esetleg, mint én, szeretik felsz munkásságát, hogy rengeteg ilyen belső poén van elrejtve benne, különböző utalások az egyéb műveire, ami nem az időgép feltétlenül. De ez is mindenféle díjakat nyert. Kicsit talán riasztó lesz elsőre, hogy több mint 500 oldalas, de, de egy, egy nagyon sűrű és nagyon érdekes szöveg, és hát rengeteg igen, jó pofa kaland van benne. Aztán egy meglepő könyvel folytatjuk az idei kiadói tervet. Minden jól megy. Márciusban jelenik meg egy írónőnek Kerszti Kivirűtnek az Okkultisták klubja című regénye. Ez egy ifjúsági mi legyen ez, fantasy? Mese. Akármi. Gyerekek és az ő osztályfőnökük egy, egy ilyen régi kelt a titok nyomában járnak, és kísértetekkel találkoznak, és nagyon izgalmas. Bízunk benne, hogy ez egy új irányba is elindítja a kiadót. Ennek örömére szeretnénk iskolások körében meghirdetni egy, egy vetélkedőt, aminek el kell indulnia valamikor márciusban a könyv megjelenésével egy időben, az eredmény hirdetésére pedig reményeink szerint áprilisban a könyvfesztiválon kerül majd sor, amire, ha minden jól megy, ugye rengeteg a ha majd abban, amit én itt mondok, akkor a szerzőnő is ellátogat hozzánk. Aztán, miért csukom ezt össze mindig, amikor olvasnom kéne róla? Amúgy a könyvfesztiválra még két könyvvel készülünk. Ezek újrakiadások, de nem egyszerű újrakiadások, tehát javított, bővített és mindenféle csodákkal ellátott full extrás szövegek. Az egyik egy Clark Regény, ami a 90-es évek első felében jelent meg magyarul, az volt a címe, hogy Bölcső. Még mindig ez a címe. Az érdekessége az, hogy annak idején az akkori kiadója úgy döntött, hogy ez túl vastag, és ezért ki kell húzni belőle egy olyan egy harmadot. Úgyhogy ha valaki az akkori magyar kiadást olvasta, esetleg felfedezhetett benne folytonossági hiányokat, ez ennek volt köszönhető. Na, most teljes egészében jelenik meg a regény szövege, úgyhogy ebből a szempontból ez most debütál. A másik újrakiadás, ami a könyvfesztiválra jelenik meg, az a Strugácki testvéreknek a Hétfő szombaton kezdődik című regénye, amivel a 70-es években találkozhattak a a már akkor is olvasók, illetve hát azóta, hogyha fölleltek Antikvár példányt, ennek a szövegét is uh, alaposan gondozzuk a, a egy-két évvel ezelőtti orosz kritikai kiadás alapján, hogy minden a helyén legyen, és minden visszakerüljön benne, bele, ami esetleg hiányzott. Mm -hmm. uh, aztán lesznek még újra kiadásaink, terveink szerint uh, Joe Haldemannak az Örök Háború című könyvét is újra kiadjuk, és szeretnénk folytatni is ezúttal a sorozatot. Az első kötet lesz idén. Um, hát, tulajdonképpen a, a szokásos, gyanúsítottak is, idén is előkerülnek, úgyhogy uh, megdevitnek a következő Alex Benedict regénye, aminek Echo a címe angolul, magyarul lehet, hogy valami hasonló lesz valamint Szergei Lukjanyenkótól is jön egy új könyv, ami a tavalyi e, ugye, világok őre című kötetnek a folytatása és lezárása. Frappáns módon őrök világa lesz a magyar címe. Aztán e, ugye, tavaly kiadtuk Diana Wynne Jones-tól a trón örököst, ennek is van egy folytatása, ez idén fog megjelenni valamikor a második fél évben. Egyelőre a munkacíme az, hogy a Merlin összeesküvés, ez egy ilyen hát viszonylag fiatalabb olvasóknak szóló, uh, ilyen, ilyen városi fantasy. Van ebbe egy kis szífi és mindenféle jó pofa dolog. Robert Charles Wilsontól is új könyvel jövünk, őtőle a kronolitokat adjuk ki. Azon kívül uh, Robert J. Sawyer is benne lesz az idei tervünkben, őtőle a calculating adatot adjuk ki. Ennek nincs még magyar címe, ez uh, ugye egy fölre, földre érkező idegennel történő kapcsolatfelvételről szól, illetve az ezt követő vallási válságról. Uh, lesz idén még egy Strugacki könyvünk, az már új lesz Magyarországon, és kicsit talán magyarázza azt, hogy miért most adjuk ki tavasszal a hétfő szombaton kezdődiket ugyanis a folytatása is megjelenik, ami eddig még soha nem volt magyarul, ez egyelőre arra névre hallgat, hogy mese a trojkáról. És hát nagyjából a végire értem annak, amit mondani akartam, ez nem azt jelenti, hogy ennyi könyvünk lesz az idén, ez az, ami már körvonalazódott, a többi még dolgozunk, tőle ezeken is dolgozunk. Az első könyvünk az még ebben a hónapban megjelenik, az időhajók és onnantól elkezdjük az idei évet. Köszönöm szépen. Jaj, van kérdés! A kérdés! A kérdés. Nem emlékszem, föltennéd? Hú! Hogy micsoda? Igen? Nem. Idén Nem. Hát mindent nem lehet egy évben kiadni. Stevenson most pihen egy kicsit, aztán majd később visszatérünk rá. Hát, bocs, minden feladatot nem tudok magamra vállalni. Más egyéb? Igen. Lesz-e lesz -e könyv? Um, egyelőre meglehetősen nagy biztonsággal ezt csak a magyar művekről állíthatom, am, ami azt jelenti, hogy például a galaktikás novellák azok uh, szinte minden esetben letölthetők lesznek a könyv formájában is, de vannak tervek, ennél sokkal uh, nagyszabású tervek is, uh, amikről most nem beszélnék. Más... Akkor köszönöm szépen!